Rugăciunea a 34 -a, Pentru unirea cu mintea cea dumnezeiască. Aleluia, slavă, ție, Tată Cerezi, te iubim și te rugăm, dăruiește mișcarea gândului sfânt, a rugăciunii harice, cea fără de sfârșit și stabilitatea în ea neclintită, pe care mințile noastre în mintea ta cea infinită, izvorul iluminărilor și înțelepciunea tainilor tale le-au dobândit cu bunătatea ta. Pe toți cei din jurul nostru i-am împărtășit, de cugetarea celor materiale ne-ai despărțit, cu mișcarea în jurul tău, spre centrul templului tău, ne-ai adunat, prin taina adunării, sfârșitul liniștirii l-am aflat, din neputințele noastre ne-ai vindecat, în infinitul iubirii tale, ca pe niște stele în jurul soarelui tău, ne-ai purtat. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne lituria sfântă a minții, pe care o să săvârșește cu sine cuvântul cel sfânt și ne-o dăruiești cu bunătatea ta, ca să ne faci după chipul și asemănarea ta. Prin Fiul tău cel iubit, pentru ca prin noi să se împărtășească de în Dumnezeirea dăruită nouă, cei cu inimă curată, împreună cu noi spre tine i-am purtat ca să dobândim unitatea prin iubire și unire într-o desăvârșire și sfințire. Aleluia, slavă ție, ce le stă iubim și te rugăm, curăția fericită a ochilor inimii, ca să te putem vedea, pentru ca privirea ochilor minții să te poată contempla, rugăciunea nemprăștiată de gânduri să o putem avea, Duhul Sfânt cu focul dorului aprins, prin porțile luminii, unității și iubirii, să ne aducă în preajma ta, fericita foame de dreptate să o putem căpăta, izvorul cugetărilor, roul dul de înțelepciune să ne-l dea, și odihnă sufletelor noastre la tine să putem afla.